orice s-ar spune despre teoria generală a lui că asupra dezvoltării civilizației, rămâne sigur faptul că ciclul lunar era analizat, memorizat și folosit în scopuri practice, cu circa 15.000 de ani înaintea descoperirii agriculturii.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 că ele prezintă o succesiune și exprimă o intenționalitate. Această structură era deja atestată în desenele gravate pe un os exfumat la pec de Laz în Dordogne și aparținând nivelului acheulian, circa 135.000 de ani în urmă, adică cu cel puțin 100.000 de ani înaintea meandrelor paleoliticului superior. În plus,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 dar ținând cont de toate diferențele care separă o cultură preistorică de o cultură primitivă, putem totuși circumscri anumite configurații fundamentale. Căci numeroase civilizații arhaice, bazate pe vânătoare, pescuit și cules, supraviețuiau până nu de multe la marginea spațiului locuibil al suprafeței terestre, în țara de foc, în Africa, la hotrentos și boșimani în zona Arctică, în Australia, sau în marile păduri tropicale, pigmei, bambuți, etc. În ciuda influențelor civilizațiilor agricole vecine, cel puțin în unele cazuri, structurile originale nu erau încă dezarticulate spre finele secolului al XIX-lea. Aceste civilizații, oprite în loc într-un stadiu analog paleoliticului superior, constituiau întrucâtva un fel de fosile vii. Nota 9 Reamintim că conceptul de fosile vii a fost folosit cu succes în mai multe ramuri ale biologiei, cu deosebire în speologie. Troglobiile care populează astăzi peșterile aparțin unei faune de mult depășite. Citesc, "Ele sunt de veritabile fosile vii și reprezintă adesea stadii foarte vechi ale istoriei vieții, terțiarul și chiar secundarul." Închei citatul. Dr. Racoviță. Grutele care conservă astfel o faună arhaică foarte importantă ca să înțelegem grupele zoomorfice primitive, care nu sunt fosilizabile. Închei nota. Desigur, nu e vorba de a atribui oamenilor din paleolitic practici religioase și mitologie ale primitivilor.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 Ordansul circular este extrem de răspândit în toată Eurasia, în Europa Occidentală, în Malanezia, la invienii din California, etc. El este practicat pretutindeni de către vânători, fie pentru a împăca sufletul animalului doborât, fie pentru a asigura înmulțirea vânatului. În ambele cazuri, continuitatea cu ideologia religioasă a vânătorilor paleolitice este evidentă. În plus, solidaritatea mistică între grupul vânătorilor și vânat lasă să se presupună existența unui anumit număr de secrete ale meseriei în posesiunea exclusivă a bărbaților, ori asemenea secrete sunt comunicate a adolescenților prin intermediul inițiierilor. Dasul circular ilustrează admirabil persistența riturilor și a credințelor preistorice în culturile arhaice contemporane. Vom întâlni în dată și alte exemple. Pentru moment să reamintim că anumite picturi rupestre din Hogar și din Tasili au putut să fie descifrate grație unui mit inițiatic al păstorilor pe uli, mit comunicat de un știutor de carte din Mali, africanistului Germain Getterlen, care l-a publicat. Pe de altă parte, hash.phoncigard Într-o monografie consacrată lui Lue și analogilor săi onomastici, a ajuns la concluzia că acest zeu african reprezintă cea mai veche credință religioasă a bunătorilor euroafricani, într-o epocă pe care savantul suedez o localizează înainte de 8.000 de ani. Lue se scrie L-U-W-E. Pe scurt, pare plauzibil să se afirmă că un anumit număr de mituri erau familiare populațiilor paleolitice. În primul rând, miturilor cosmogonice și miturilor de origine. Originea omului, a, vânatului, a morții, etc. Pentru a nu cita decât un exemplu, un mit cosmogonic pune în scenă apele primordiale și creatorul antropomorf sau sub formă de animal acvatic, plonjând în fundul oceanului pentru a aduce materia necesară creării lumii.